Sir Arthur Conan Doyle, a sátán kutyája Első fejezet Sherlock Holmes és módszere Azokat a nem hippe ritka napokat kivéve, amikor lesefekült, Sherlock Holmes általában későn kelt. Most ott ült az asztalnál, és reggeliét fogyasztotta. Jó magam a kandalló elé terített bőrön álltam, és felemeltem a botot, amelyet előző esti látogatónk felejtett nálunk. Szép, megmunkált, testes alkalmatosság volt ez, jókora görcsel a végén. A féle igazi kutyaütő. Görcsös fogója alatt körülbelül hüvelyknyi széles ezüst szalag díszelgett. A következő szöveg volt rávésve. James Mortimernek, a seborvosok királyi testülete tagjának V. K. a barátaitól. Ott volt a dátum is, 1884 Régi módi házi orvosok járnak ilyen botokkal. Olyan volt, mint ők, tiszteletet parancsoló, komoly és bizalomgerjesztő. Na, mire jött rá vaccom? Holmes háttal ült nekem, stuttommal nem árultam el neki, mivel foglalkozom. Honnan tudja, mit csinálok? Azt kell hinnem, hogy hátul is van szeme. <gül> Azt nem, csak előttem van valami, mégpedig egy jól kifényesített ezüst kávéskarna felelte. – Na de mondja csak vacsom. mire jött rá a látogatónk Mivel sajnos elkerültük egymást, és még csak nem is sejtjük, mi szél hozta ide, ez az akaratlan emléktár feltétlenül jelent valamit. Miután már megvizsgálta, szeretném hallani, milyennek képzeli a gazdáját. – Hát, kezdtem miközben igyekeztem legjobb tudomásom szerint követni barátom módszerét, Először is úgy gondolom, hogy ez a dr. Mortimer befutott, idősebb orvos lehet, akit látnivalóan becsülnek, ha már ilyen elismerően emlékeznek meg róla. Príma, mondta Holmes, igazán elsőrendű. Ezen kívül azt hiszem, igen nagy a valószínűsége annak, hogy ismeretlen barátunk vidéki orvos, aki többnyire gyalogot látogatja a betegeit. Igen? <tos> És vajon miért hiszi ezt? Hogy miért? Ez a bot valamikor igen mutatós darab lehetett, most azonban már annyira el van nyúzva, hogy városi orvos aligha ha kézbe. Az aljáról hiányzik a védőgyűrűs, a szószoros értelmével lekopott róla, és ez azt jelzi, hogy gazdája nagyokat sétál vele. te hibátlan, mondta Holmes. És akkor itt vannak ezek a VK beli barátok, ez valami vadásztársaság lesz, Vidám Kompánia, vagy ilyesféle. Föltehetően, mint orvos volt valamiben a segítségükre, és ezzel a szerény ajándékkal honorálták szolgálatait. Bizisten vatszom maga időnként felülmúlja önmagát, mondta Holmes. Hátra lökte a székét, és rágyűjtött egy cigarettára. Meg kell mondanom, mind abból, amit szerény módszerem ismeretében itt előadott, az derül ki, mennyire lebecsülő a saját képességeit. Lehet, hogy nem áramforrás, de hogy jó vezető, az vidathatatlan. Vannak emberek, akik maguk nem zsenik, de megvan az a különös képességük, hogy inspirálni tudják a lángészt. Hadd valjam be, drága cimborám, hogy mélységesen a lekötelezettjének érzem magam. Homs eddig még sohasem mondott nekem hasonló szavai, tehát őszinte örömömre szolgáltak. Annál is inkább, mivel gyakran bosszantott, mennyire hidegen hagyja a csodálatom, sőt az a törekvésem is, hogy módszerét széles körbe megismertessem. Ugyanakkor a büszkeség is eltöltött, hiszen végre sikerült oly mértékben elsajátítanom a híres detektív következtető módszerét, hogy képtelen volt kitérni a dicséret elől. Holmes most elvette tőlem a botot, és néhány percig puszta szemmel vizsgálgatta. Majd, mintha csak most kezdené érdekelni a dolog, az ablakhoz vitte, nagyító lencse alatt nézte végig. Érdekes, bár nem állítom, hogy túlságosan izgalmas. – mondta, miközben elfoglalta kedvenc zugát a kanapén. – Minden esetre van itt ezen a boton egy-két olyan jel, amelyből nyugodtan levonhatunk néhány következtetést. – Csak nem került el valami a figyelmemet? – kérdeztem egy kicsi fontoskodva. – Remélem, lényeges mozzanatot nem tévesztettem szemelől. – Ó, attól tartok, kedves vacanom, hogy a maga következtetéseinek többsége eredendően hibás. Amikor azt mondottam, hogy maga ösztön ez engem, őszintén szólva arra gondoltam, hogy sok esetben a maga tévedései nyomán jutottam el az igazsághoz. Ez persze nem jelenti, hogy ezúttal minden megállapítás a baklövés volt. Barátunk minden bizonyja a vidéki orvos. Az is biztos, hogy sokat jár gyalog. Szóval igazam volt. Ebben kétségtelenül igen. De hát ez minden, amit tudunk. Ne haragudjék, de ez még nem minden. Távolról sem az. Először is hadd hívjam fel a figyelmét, hogy egy doktor inkább kaphat egy kórháztól ajándékot, mint egy vadásztársaságtól. És ha a kórház szó előtt egy vészerepel, akkor szinte magától értetődik, hogy a viktória kórházról van szó. Hm, ebben lehet valami, csak ugyan. Legalábbis ez valószínűbb. És ha a feltételezésünket, mint hipotézist fogadjuk el... Már is van egy új alapunk, amelyből kiindulva tovább szövögethetjük elképzeléseinket ismeretlen látogatónkról. Jó, tegyük föl, hogy ez a VK tényleg a Viktória kórházat jelenti. Mi következik ebből? Semmi se jut eszébe, maga jól ismeri a módszeremet, miért nem használja hát? Csak arra gondolhatok, ami itt adódik, hogy a szóban forgó új ember Londonban volt orvos, mielőtt vidékre költözött volna. Azt hiszem, ennél valamivel tovább is mehetünk. Induljunk itt -e át ebből. Miféle alkalom lehet az, amely megelőzte ezt az ajándékot? Mi indította a doktorunk barátait, hogy testületileg nyújtsák át neki érzelmeiknek ezt az állogát? Nyilván az, hogy doktor Mortimer otthagyta a kórházat és önállósította magát. Tudjuk, meg ajándékoztak valakit. Feltételezzük, hogy valaki otthagyott egy városi kórházat, mégpedig abból a célból, hogy vidéken kezdjen orvosi gyakorlatba. Túl messzire megyünk-e akkor, ha azt következtetjük mindenből, hogy a helyváltoztatás és az ajándékozás ideje egybeesik? Nem hiszem, sőt, továbbá. Bizonyára belátja, hogy Mortimer nem tartózkodhatott a kórház állandó belső személyzetéhez. Ilyen állást csak jól ismert londoni orvosok kaphatnak, Márpedig nehezen hihető, hogy egy jól ismert londoni orvos egy szép napon fogja magát, és vidékre költözik. Mi volt akkor Mortimer? Ha a kórházba működött, és mégsem volt tagja az állandó személyzetnek, akkor semmi esetre sem lehetett egyéb, mint gyakorló orvos, alig valamivel több, mint egy ifjú szigorló. A kórháznak Mortimer öt évvel ezelőtt mondott búcsút. A dátum itt látható a boton. Ezzel drága vacsonom, a maga tekintélyes, javakorabeli házi orvosa megszűnt létezni. Egyszerűen füsté vált. Helyette viszont már is kirajzolódott szemünk előtt egy harmincon aluli, szeretetleméltő, nem túl törekvő és órakozott fiatalember alakja, aki ráadásul kutyatolváldon is. Kutyáját egyébként úgy jellemezném, hogy nagyobb, mint egy fokszí, de kisebb, mint egy szelindek. Hitetlen kedve nevettem, Holmes hátradőlt a kanapén, és csinos kis füstkarikákat eregetett a mennyezet irányába. Ami az utóbbi illeti, hiszem, ha akarom, mondtam. Az azonban nem okoz nehézséget, hogy látogatónk koráról és eddigi pályafutásáról előszerezzünk néhány adatot. Kis szakkönyvtáran polcáról leemeltem az orvosi névmutatót, és fellapoztam a nevet. Volt itt több mortimer is, de csak egy leírás illet látogatónkra. Fölolvastam. Mortimer James, 1882-től a seborvosok királyi testületének tagja. Lakhelye Grimpen, Dartmoor, Devon megye. Gyakorlat 1882-től 1884-ig, Victoria Kórház London. Jackson Day kitüntetettje. Pályanyertes munkája, betegség és degeneráció. A svéd orvosi társaság levelező tagja. Szerzője a következő dolgozatoknak. Atavisztikus jelenségek, Sebészeklapja 1882. A Haladás, mint olyan. lélektani Közlemények, 1883. Márciusi szám. Egészségügyi felügyelője Grimpen, Torzli és Hybarók községeknek. <gül> Na ugye, hogy szó sincs semmiféle vadásztársaságról, vacunkká, jegyezte meg Holmes. Hangjából érzett, hogy ugrat. Viszont tényleg vidéki orvos ez a Mortimer, ahogy maga nagyon helyesen állította. Következtetéseim tehát e szerint bizonyítottnak tekinthetők, ami pedig a jelzőket illeti. Nos, ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy látogatunk szeretetre méltó, nem túl törekvő és szórakozott. Tapasztalatom szerint csupán szeretetre méltó emberek kapnak ajándékot kizárólag egy nem túlságosan törekvő ember dobhatja útba londoni karrierjét a vidékér. És feltétlenül szórakozottnak kell lennie annak, aki miután már egy órát várakozott valahol, egy helyet botot hagy a helységben. És a kutya mi van a kutyával? Nyilván az a szokása, hogy gazdája után cipeli a botot. A bot nehéz, jól meg kell ragadnia a közepén, és íme meglehetősen élesen látszanak itt, és itt az állat nyomai. A kutya állkapcsa, mint ez a fognyomokból kitűnik, becslésem szerint szélesebb, mint egy foxi, de ahhoz már nem elég széles, hogy ez szelindeké lehessen. Nem lehet más állat, mint. szavamra nem is más, nem tévedtem a kutya egy göndör szőrű spán jel. Miközben ezeket mondta, Holmes már talpon volt és fölajárkált a szobába. Most hirtelen megállt az ablak mélyedésben. Szavaiból olyannyira érzett a meggyőződés, hogy meglepve kaptam fel a fejem. Na de drága barátom, hogy állíthatja ezt ilyen biztosra? Nevetni fog, a kutya itt áll a kapuban. Már csöngetett is a gazdája. Nagyon kérem, Vacsom, ne menjen el. Látogatón kollégája magának, szükségem lehet a segítségére. Ezek az élet igazi drámai pillanatai, Vacsom. Lépések közeledtek felénk, valaki belép az életünkbe, és mi még csak nem is sejtjük, mit rejteget az iszákjába, jó te, vagy rosszat. Vajon mit akarhat dr. Mortimer a tudományemberes Sherlock Holmes-ról a detektívtől? Tessék! Látogató megjelenése határozottan meglepett. Én ugyanis egy tipikus vidéki orvost vártam. Mortimer nagyon magas, szikár férfi volt. Csörhöz hasonlító, elüggreugró hosszú orral. Élénk közelülő szürke szeme aranykerete szemüveg mögött ragyogott elő. Művelt ember módjára volt öltözve, bárkis és lamposnak látszott. Zakója gyűrött volt, nadrág széle rojtos. Fiatal kora ellenére már meghajlott a hátak. Fejét előrevetve járt, és sugárzott róla a kedély. Ahogy belépett, első tekintete a botra esett. Kitörő örömmel rohant feléje. – Kimondhatatlanul örülök, – mondta. – Nem voltam benne biztos, hogy itt hagytam el, vagy az utazási irodában. – A és se szeretném elveszíteni. – Ajándék, ugye? – mondta Holmes. – Az uram! A Viktória kórházból? – Néhány ottani barátom adta, amikor megnősültem. – Na, ezt jól megcsináltuk, – mondta Holmes fejét csóváva. Dr. Mortimer enyhén megrökönyödve pistlantott szemüvege mögül. – De miért? Mi rossz van ebben? – Na, kicsit összezavarta a következtetéseinket. Szóval akkor kapta, amikor megnősült. Igen, uram, amikor megnősültem, elmentem a kórháztól, és búcsút mondtam a karriernek. Otthont kellett alapítanom. No csak, nocsak, csak, akkor mégse tévedtünk olyan nagyon, mondta Holmes. Nos, doktor Mortimer? Szólítson, misternek uram, szerint orvos vagyok, de látnivalóan tudós ember. Úgy csak kontár vagyok, Mr. Holmes, vágott közben Mortimer. Csak a kadlókat szedegetem a tudomány óceánjának partján. Ugye nem tévedek, hogy Mr. Sherlock Holmes-szal beszélek, nem pedig... Nem, nem, hadd mutassam be barátomat, Dr. watson -t. Örülök, hogy megismerhetem, uram, gyakran hallottam emlegetni a nevét együtt a barátjáéval. Maga engem nagyon érdekel, Mr. Holmes. Nem reméltem, hogy valaha is szembe kerülök egy ilyen gyönyörű, hosszú fejjel, ilyen fejlett domborzatokkal. Ugye nem ellenzi, hogy végigfuttassa múlja himat a koponyáján? Fejének egy másolata, uram, legalábbis még az eredeti nem lesz megszerezhető, minden embert a múzeumnak díszére válna. Nem szándékom, hogy hízelegják, de őszintén bevallom, hogy szeretnék a koponyája birtokába kerülni. Sherlock Holmes egy székbe különös látogatóját. Úgy látom, maga épp olyan lelkes művelője mesterségének, mint én az enyémnek, mondta. Az ujjairól látom, hogy maga csavargatja a cigarettáit. Kérem, ne tartóztassa magát. A seborvos papírt és rohány túlzott elő, és meglepő ügyességgel cigarettát sodort magának. Hosszú ideges újai voltak, mozgékonyak és nyugtalanok, mint egy rovar csápjai. Holmes hallgatott, de felfelvillanó pillantásai jól megmutatták, mennyire felkeltette érdeklődését különös látogatónk. – Engedje meg feltételeznem, uram! – mondta végre, hogy nem csupán koponyán megvizsgálása céljából tisztelt meg engem tegnap este és ma újra a látogatásával. – Nem, uram! Noha boldog vagyok, hogy erre is alkalmam volt, azért jöttem ide Mr. Holmes, mivel készséggel beismerem, hogy én magam egyáltalán nem vagyok gyakorlati ember, és mivel hirtelen egy rendkívül komoly és egyáltalán nem mindennapi problémával kerültem szembe. Előre bocsájtva, hogy ebben a szakmában Európában ma ön a második, na de uram, szabadna megkérdeznem ki a tisztesség, hogy az első lehet? kérdezte Holmes goromba. A szigorúan tudományos elme számára Monsignor Bartilon tevékenysége feltétlenül a legtöbbet jelenti. Nem volna akkor helyesebb, ha hozzáfordulna? Azt mondtam, uram, hogy a szigorúan tudományos elme számára, de mint a gyakorlat embere, ön elismerten egyedül áll. Remélem, uram, nem bántottam meg. Se baj, mondta Holmes. Nos, dr. Mortimer, helyén valónak tartanám, ha most már köntörfalazás nélkül, szépen elmondaná nekem tulajdonképpen, miben lehetek a segítségére.